Падіння Великої імперії 500 років тому гігантська держава, яку за розмірами можна порівняти з Римською імперією, розкинулася від сучасних Еквадору до Чилі. Під владою імператора Великого Інки перебувало близько 12 мільйонів індіанців. Ця держава виділялася на землях Нового світу високим рівнем розвитку. Тарасоподібні поля інків. Їх – Іригаційні споруди, що випередили століття, і досі використовуються індіанцями, які щороку збирають високі врожаї. Інки були талановитими хірургами і математиками, архітекторами і астрономами. У XVI столітті, коли сюди вдерлись конкістадори, місцеві мешканці зустріли їх привітно. Мешканців Нового світу, і зокрема інків, може характеризувати фраза з листа Колумба – датованого 1493 роком Вони не відмовляють ні в чому Чого в них не попроси Навпаки, вони охоче з кожним діляться і ставляться до всіх так люб'язно що готові були б віддати свої серця Останній імператор інків Атауальпа з повідомлень розвідників знав про всі дії іспанців і навіть про їхні плани Але розвідники запевняли що коні не бачать у темряві що людина і кінь – то єдина істота яка при падінні вже не здатна до бою, що аркебузи випускають лише громи, та й то лише двічі, а іспанські довгі сталеві шпаги зовсім непридатні для битви. Неможливо пояснити, чому Атауальпа дав затягти себе до пастки. Але ввечері 16 листопада 1532 року він з'явився на площі Кахамарки в супроводі численного, щоправда беззбройного почту, як того зажадав Франциско Пісаро, поводир конкістадорів Жорстокий і підступний Пісаро підійшов до золотого паланкіна Атауальпи Схопив імператора за волосся і витягнув назовні Іспанці накинулися на свиту імператора і за півгодини перебили майже всіх Полонений Атауальпа погодився викупити свою волю Наповнивши кімнату, де його тримали, двічі сріблом і один раз золотом Однак імператора не врятувало і це. Іспанці обвинуватили його в підступній змові у злочинах проти іспанської держави і після короткого формального суду 29 серпня 1533 року стратили. До географічних відкриттів відносять відкриття Пісаро 1200 кілометрів Тихоокеанського узбережжя Південної Америки від затоки Гуаякіль. Його посланці пройшли ще 700 кілометрів того ж морського узбережжя. Він приєднав до володіння Іспанії 1 мільйон квадратних кілометрів. Коли Пісарро приплив на узбережжя Нового світу – територія сучасного Перу. З ним прибуло 200 піших воїнів і 27 коней. Однак у дорозі його армія значно поповнилася людьми, які були незадоволені пануванням інків.